Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma yassir li amri washrah li sadri wa hlil 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma lam tana inna hakim. Biz e, kesən dəstlərimizdə İmam Buhari rahmehullahın sahih kitabından Deməli, gəldik kitab-ül elmdə Peyğəmbər s.ə.m. adına yalan danışmaq bölməsində qaldıq. Və e, dərs e, mövzu uzun olduğundan dedik ki, Allahın izri ilə qalsın gələn dərsə. Və ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, e, Peyğəmbər s.ə.m. adına danışılan yalan, adi insan adına e, danışılan yalan kimi deyil. Yəni, səbəb nədir orada? Çünki Peyğəmbər s.ə.m. şəriyyətin adından danışırdı. Çox peyğəmbər son vəhdən danışırdı. Şəriətin əhkamlarından danışırdı. Şəriəti bəyan eləyirdi, təbliğ eləyirdi. Əgər bir kimsə peyğəmbər sallalləmin adından yalan deyirsə, birbaşa kimin adından yalan deyir? Allahın. Birbaşa kimin adından yalan deyir? Şəriətin, Quranın, dinin əhkamlarının. buna görə də peyğəmbər sallalləmin Peyğəmbər sallalləmin adına danışılan yalan adi insanların adına danışan yal yalandan deyil. Fərq də de ondadır ki, yəni peyğəmbər sallallahu adi insan deyil. Peyğəmbər sallallahu Allahın rəsul və elçisi idi. Peyğəmbər sallallahu adından danışdığı üçün Allah təala Qurancanda buyurdu, buyurdu, buyurduğu kimi, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm havadan danışmır, on dedikləri də nitqüs elədikləri vəhdidir. və məyanı tikanil hava in huwa illa vahyin yuhha. Və buna görə də İmam Muxərrəhə mahullah Peygamber sallallahu adına danışılan yalan barədə ayrıca bölmə qoyub. Ayrıca bölmə qoyub və eyniylə də qeyd etmək lazımdır ki, ümiyyətlə Peygamber sallallahu adına yalan danışılan hədislər hədis elmində mutawatir hədislər sayılır. Bu hədis 90-a yaxın səhabədən rivayet olunub. bu da artıq həmen hədisin həqiqətən də çox ciddi və tələbkar və eyni zamanda mütavatır olduğundan, yəni ona görə irəli gəlir ki, yəni bu hədis həqiqtən də qafil e, olan hədislərdən deyil. Yəni, bu, insanlar bundan bir xəbər deyirlər. Çünki elə hədislər var ki, hətta e, əzizdir, eləsi var, e, nadir yollarla gəlib və eləxə və Ancaq bu hədis isə konkretnə qeyd etmək lazım ki, hədis elminə görə mütavatır hədis. Yəni, ən azı bunu 90-a yaxın sahabə rəva et Və İmam Buxar Rəhmə Allah deməli, birinci hədisi qeyd edir ki, Əli radiyyadan ravad edir ki, Qalə Rasulullah s.ə.v Lə təqzibu aleyyə fəinnəhu mən kəzəb aleyyə fəliyə lizilinlər. Və yəni buyurur ki, mənim adıma yalan danışmayın, yalan deməyin, yalan söyləməyin, kim mənim adımdan yalan deyək artıq o da girəcəkdir. Yəni o da layiq olacaq, o da girəcəkdir. Və ümumiyyətlə, İslam, biz ta İslam tarixində baxsaq, görsək, E, Karramiyyə, yəni deyilən yəni firqələr var idi ki, onlar ikinci-üçüncü əsrlər arasında e, başladılar Peyğəmbər Sələmin adlarına yalan hədislər uydurmağa. Yəni o zaman onlar görəndə ki, insanlar e, dini tərk edib, Quranın telavətini, hifsini tərk edib e, başladılar. Deməli, insanları Qurana, şəriyyətə, dinə meyilləndirməkdən ötəri başladılar Peyğəmbər Sələmin adına yalanlar uydurmağa. Hətta o qədər yalanlar uydururdular ki, hətta bir gün məclislərin birində imam muslim rəhmə olan ikən və biri durur onun adından hədis tanışır və axıda da deyir ki, ravahu muslim. Deyir ki, hədisi müslimi ravayət eləyib. Və imam muslimdə baxır ki, bu hədis bunun ravayət elədi deyil və onu imam muslimdə tanımır. Məclis qutarına sonra onu çəkildirə deyir ki, bəs sən orada filan hədis ravayət eləyib. Ona kim ravayət eləmiş ki, deyir ki, müslüm. Dedi, müslüm, mən şey m Deyir ki, Deşəm dir kürsünü təkcədir müsəlman sensən. Yəni orada müsəlmi müsəlman deməyidi. İmam Musimdadı o idi. Dedi, yəni yer kürəni bir dənə də müsəlman sensən be. Yəni həqiqətən də yalanlar o qədər çox yayılmışdı ki, və həmin o karramiyələrin imamlarına, böyülərinə söyləyəndə ki, yəni niyə görə siz yəni pensan adına yalan dan? Dedi ki, biz peyğəmbərin adına deyil, yəni peyğəmbərə görə, e, peyğəmbər üçün deyil, biz peyğəmbərə görə uydururuq. Yəni, bir növ bir o hədis uydurmaqla biz Peyğambərin ələyini eləməyirik. Peyğambərin xeyri nə edirik? Yəni, e, Peyğambəri cəhənnəmə salmadığını ötürü yox, Peyğambərin anı uydurmadan ötürü yox, yəni, Peyğambər üçün uydururuq. Yəni, insanları dinə ötürü, insana ötürüq, e, insanları Qurana şövq ötəri, yəni, bu cür rivayətdə yəni, uydururlar və eynirlə bu uyduru mədislərinin içində hər bir məsələdə rivayetlər var idi. Yəni bu hədis uydurma olan səbəblərindən biri necə, e, Mustalak mustala kitablarında qeyd olunduğu kimi öz məzsəblərinə yardımçılıq etməkdən ötürü idi. Bir. Ondan sonra hakimlərin, sultanların yaltaqlığı, yaltaqlığı onlara e, tərəf keçdikləməkdən ötür hədis uydurulurdu. 3-cü hər hansı bir imamların, onsuz hər hansı bir məzsəbçi aliminin adını ucalıb digərini alçalma üçün uydururdular. Dördüncü, cü əqdə olan, yəni əqdədə hak yoldan yayın, yayınmış, yayılmış, yəni firqələrin ki, öz batıl əqdələrinə doludmanı öldür hadisələr uydurdular və eyni zamanda burada tacirlər üçün güclü hadisələr uydururdular. Çünki o tacir şey öz gətirdiyi e, malını sata bilməyəndə artıq həmən hədis uyduranlara müracaat edirdilər və onlar da onların gətirdiyi malı həmən hədisdə vəzif edirdilər və hədisi deyilənçiyi uydurub bazarlara, yəni yola sayırlar. Və cürbəcəyər, əsas onların səbəbləri bunlar idi ki, yəni bir çox səbəblər var ki, onlar hədisləri uydururlar. Və baxımdan da Peyğəmbər s.ə.v. Allah'ın elçisi və e, Allahın peyğəmbəridir. Və baxımdan peyğəmbər sallalləm ilk öncədən peyğəmbərin adına e, uydurmanın, yalanın qarşısını almaqda nətidir. Məs peyğəmbər sallalləm bu cür hədisləri bəyən etmişdi. Yəni əhkamlar insanlara bildirmişdi ki, yəni peyğəmbərin, yəni Məhəmməd sallalləmin adına adına e, danışılan yalan, yəni adi insanların adına danışılan yalandan deyil. Çünki adi insanın e, adına danışılan yalandan bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər, on nəfər zərər görə bilərdirsə, ancaq Peyğambəsəzinin adına yalan danışmaq bütün ümmətə xəyanət deməkdir. Yəni, sanki bütün ümməti xüsusanlığa, ziyanlığa aparmaq yəni deməkdir. Ancaq Allah həm də olsun ki, e, bu şəriətin özünün Yəni qoruyucuları var idi, onların mühəddisləri var idi. Onların elə bir mühəddisləri, elə bir hədis alimləri var idi ki, onları gecə yuxudan durğuzan kimi durğuzanda, əl üzünü yumamış, ə, özünə gəlməmiş, hər hansı bir ravi haqqında sorsaydın, o ravini özünün qohumlarından yaxşı tanıyırdı. Yəni bu onlar o hədis rivayet etdiyi şəxslərin tam bütün onların Tərcüməyi halım bilirdilər. harda doğulub, harada yaşayıb, nə vaxt hardan-hara köçüb, kimlərin tələbəsi olub, kimlər bunun yanında tələbəli olub, ümrəyə nə vaxt gedib, hədcə nə vaxt gedib. Yəni, sanki həmən adamları, öz rəvlərin onlar addım-addım izləyirlər. Və bu baxımdan da Allah həm də olsun ki, hədis elminin yəni, səbəbi ilə sayəsində əhlüsünləyə qarşı ez bir filqənin ehtiraz eləməyi haqqı yoxdur. Çünki əgər biz e, hədislə mübahisə eləyəsi olsaq, hər hansı bir firqə ilə, ən başlısı rafizlərlə mübahisə eləyəsi olsaq, onlar heç e, əhl birinci pilləsinin qabanında artıq məğlub olacaqlar. Çünki Əhl-i Sünnənin ilkin kitabları 50-60-ci illərdə yazılıbsa, Və İmam Buxarının səhi 204-cü ildə artıq İmam Buxar dünyasının dəyişində artıq həmən e, səhi kitab bitmişdirsə, ancaq onların ən birinci kitabları, Kuleynin kitabı İmam Buxarıdan bir əsrdən sonra artıq meydana gəlmişdi. Yəni, heç bir halda, yəni, rafizlərin və digər bidətçilərin e, səhi bir məlumat kitabçası yoxdur ki, onunla onlar mübahisədəsi olsa, ona görə e, keçmiş... Kuleynçilər, yəni Kuleynin kəhfi kitabını ittiba edənlər, onlar öz zövqlərində həmin kitabın 3/2-sinin e, uydurma yalan olduğunu etiraf edidilər. Çünki onlar ağzdan-soqdan elimlən başları çıxırdı. Yəni onlar müəyyən bir alimlər görmüşlər və ona görə öz kitablarının, yəni 3/2-sinin yalan uydurma olduqlarını öz e, e, həmin dövrdə də yaşayan artıq şiə şey, alimləri etiraf etmişlər. Və qeyd etdiyimiz kimi, İmam Buxar Rəhmalı birinci hədisi Əli radiyalarından ravayət edir ki, mənim adıma yalan danışmayın, kim mənim alma, adıma yalan danışsa, artıq e, oda girəcəkdir. Bu da artıq Peyğamət adına yalan e, danışmağın artıq böyük bir e, günah olduğunu, daha dəqiq desək, böyük günahlardan olduğunu, daha dəqiq desək, böyük günahlardan böyük günah olduğunu yəni, göstərir. Çünki əlbis hər hansısa bir Böyük günahı. Çünki böyük günahlar hamısı eyni dərəcdə deyil. Yəni, əgər sadəcə zinanı götürsək, əgər qonşunun qızı ilə edilən zina, digər başqa bir yerdə edilən zina səviyyəsində deyil, hansı ağırdır? Qonşunun. Amma ikisi də zina adını daşıyır. İkisi də böyük günahdır. Və eyni ilə də zinanın özünü götürsək və yaxud da ki, e, qumarın özünü götürsək, içkinin özünü götürsək, Onlar böyük günah olmağına yanaşı Peyğəmbər sallalləmin adına danışılan yalandan qat-qat aşağıdır. Yəni səbəb nədir? Səbəb də əvvəlki qeyd etmiş səbəblər ki, Peyğəmbər sallalləmin adına yalan danışmaq bütün bütün müsəlman ümmətinə xəyanət deməkdir. Yəni bütün o insanların azılmağına yəni səbəb olan bir amildir. Ancaq e, insanın fərdi halda elə edəyir, uğurluq və yaxud da zina hər hansı bir fərd ondan zərər görür. Ancaq hədislər uydurulsa, uydurulma hədislər, baxın, görün, əsas misal kimi, bugünkü gündə şiə və rafizlərin azmasının ən böyük səbəbi nədir? Bir dənə şey, onların kitablarında olan uydurma rivayətdir. Kimdən? İmamlardan kimdən, Əlidən, Həsəndən, Hüseynindən, Zeynəbdən, Zeytəndən və illəha və s. Bax budur. Çünki sən onlara bu İmam Buxaridan açıp göstərəndə, o hardan açıp göstərir? Flan müştəhid, flan kitabda dedi. Baxırsan, hədis rivayət başını yox uydurmadır. Ay Əli orda idi, Hüseyn burada idi, flan kəs belə idi. Şəh qiyamət günü Cəhənnəmin qapısına değənəcək. Bütün bunlar hamısı uydurmalardır. Yəni səbəb uydurmalardan uydurma olan rivayətlərdən bu günkü insanların istifadə etməsidir. Yəni bu insanlarda cahillik o qədərdir ki, yəni onların arasında şəriəti bilən alimləri yoxdur ki, o müraciət eləsin sələfə, yəni öz sələfinə görsün ki, onun kökü hardan gəlir, onun qaynaqlığı elmi hardan gəlir. Və buna görə də aydın məsələdir ki, yəni peyğəmbərsənin adına yalan danışılan digər bəşər e, məxluqunun adına e, danışılan yalan kimi deyildir. Və İkinci rivayet İmam Buhari rəhməhullah Abdullah ibn Zubeyrdən, yəni Abdullahın atası Zubeyrdən rivayet edir ki, Abdullah əz-Sadəsina dedi ki, "İnni la esma'uka tuhaddisu anna Rasulullah kimi ihaddisü fulan, fulan qal, ufārikhu, yakul, və fulan, qâl əmma inni lam ufariqhu, və lakin semi'tu yaqul: "Men kəzəb əleyyə fəliyatəbə maq'aduhu minə'n-nâr." Bir gün Abdullah ibn Zubeyr, yəni öz atasına deyir ki, Zubeyrə e deyir ki, Mən eşidmirəm sən filan kəs filan kəs kimi Peyğəmbər haqqında rəvaət edirsən. Yəni, mən onlardan eşiddiyim rəvaətləri səndən eşidmirəm. Yəni, sanki demək istəyir ki, yəni sən bu qədər Peyğəmbəri az görmüksən ki, ya onlar kimi rəvaətlər edə bilmirsən, atası deyir ki, ancaq deyir, mən Peyğəmbər səlsələm təlkə eləməmişəm. Çünki Zübeyir ibn-Avvam, yəni Peyğəmbər səlsələm çox döyüşlərdə iştirak edib. Hətta Uhud döyüşündə Peyğəmbə buyurdu ki, bu gün Talha ilə Zübeyrin günüdür. Niyə görə? Çünki onlar öz əllərini Peyğəmbə səhəm atılan oxların, yəni qabağında onu qalxan kimi qoruyurdular. Və Zübeyr də buyurur ki, mən peyğəmbə səhəm tərk eləməmişəm. Yəni, mənə müalicə bir işim, yüzüm olmuyor ki, Peyğəmbər tərk eləyəm, ancaq deyir, mən eşitmişəm ki, Peyğəmbə dedi ki, kim mənim adıma yalan danışsa, artıq cəhənnəmdə öz oturacağını hazırlasın. Yəni, artıq özünə cəhənnəmdən oturacaq hazırlasın. Yəni, sanki e, Zübeyir bin Avvam, yəni Peyğambəl Salisəm adına yəni, eşitdiyi ravayətləri deməsi bir növ ehtiyat edirdi ki, birdən bəzi məsələlər unutduğundan deyər va bu hara düşər? Yalana düşər. Yalana düşər. O, onu göstərir ki, yəni, sahabələr Açıq əşkar, yəni Peyğəmbər Salsələmin adına xatə eləməkdən çəkilirdilər. Hətta eşiddiyi rivayətləri, yəni də, əgər zənn edirdilər ki, artıq qocalıblar, yaşdaşıblar, e, ola bilər ki, unuda bilərlər, xata söyləyə bilərlər, onlar artıq qorunurdular, o ləfizləri işlətmədilər və birbaşa olaraq eytət edib həmə nədisləri, yəni ravayət etmədilər. Və bu da sahabələrin, Ümmetlə peyğəmbər əsasının adına yalan ə, xata ilə də olsa belə, yəni yalan danışmaqlarından irkit edirdilər bu da sahiblərin bir növ ə, takvalarına dəlillət elyən yəni rivayətdir. Və üçüncü rivayəti İmam Buhari əyni ilə də Ənəs radialdan rivayət edir ki, أنا سيديك إنه ليمنعني أن أحدتكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليهتبوا ما قعدهم من النار Yəni, eyni ilə rivayət Ənəz radiyallahu da yəni, gəlib söyləyəndə ki, bəs sən niyə az danışırsan, niyə bizim üçün çox rivayət etmişsən, Ənəz radiyallahu da dedi ki, yəni, mənə səhv çox rivayətlər etməyə mane eləyən bir şey vardır ki, mən eşliymişəm ki, peyəmsəm dedi ki, kim mənim adıma bilərəkdən, Yəni, təammud edərsə, yalandan danışarsa, artıq özünə, yəni o da hazırlasın. Yəni, cəhənnəminin özünə oturacaq hazırlasın. Yəni, bir növ, özünü cəhənnəmin ortasında hiss etmiş, yəni kimsə olsun. Və bu hədisi əvvəlki hədislərdən fərqli olaraq burada bilə-bilə, yəni təammud sözü var, kimsə bilə-bilə edərsə. Və burada da onu göstərir ki, deməli, ənəs radiyallahu ənhu, E, unutduğu, yəni, rivayətlərdə əgər təxmini həmən rivayəti, yəni, unudurmuş kimi xatırlayırdısa, ən az radiyalan həmən rivayətləri söyləmirdi. Ona görə ki, ehtiyat edirdi ki, bu, bilərəkdən Peyğəmbən adına yalan danışmağa düşək. Əgər biz baxsaq, görsək, görək ki, deməli, burada birinci e, rivayət, Əli radiyalar rivayətidir və Peyəm s.a. rivayət edir ki, mənim adıma yalan danışmayın. Və ikinci rivayətdə, Və ikinci və üçüncü rivayətdə imam müxariz sahabələrin feyirlərin gətirib. Yəni, sahabələr birbaşı olaraq Peyğəmbər sal adına yalan danışmaqdan çəkinirdilər. Yəni, onlar yalancı deyildilər. Ancaq onlar artıq yaşlaşdıqca Peyğəmbərin yanında şahid olduları və ya da ki, başqa sahabərin eşitləri rivayətləri müəyyən e e yerlərinin unutduqlarından və ola da belə ki, Sadəcə qarşısında oturanları tərbiyə edirdi ki, bax, sizlə bilmədiniz şeyləri danışmayın. Çünki bu günlərdə böyük alimlərin yanında dərs almağın, yəni ən üstün cəhətləri odur ki, yəni, insan heç səndə öyrənməsinə öyrənir, bilmirəm deməyi. Necə sələflər, dediyi kimi, bilmirəm elmin yarısıdır. Yəni, sən təzəvürlə Şeyh Fovzan kimi, Şeyh Hüseymin İbn Baz və Şeyh Abbas, Şeyh Alman kimi alimlərin yəni, yanında oturarsan və Elementar sual gəlsin və ki, mən bu sualın cavabını bilmirəm. Adama təəccüb edək bu boyda şəxs sualı bilmədi. Elementar sualdır. Niyə? Ki, həmən insan, böyük alim öz qarşısında olan gənc tələbələrinə elmin yarı hissəsini öyrədir. Yəni, yəni elmdə hər bir insanın bilmədi şeylər çoxdur. Və bilmirəm deməkdir, o deməkdir ki, deməli həmən insanın nəyi var? Bildiyi yerlərdə var. Və bilmədiyimi demək, Ən mühüm şeydir, hansı ki, bugünkü gənclərdə hansılar ki, onlar ümumiyyətlə, yəni böyük alimlər görməyiblər, böyük əlmən əxlaqlarını görməyiblər, böyük alimlərin dəhslərində olmayıblar, onların elminə sahibi olmayıblar, onlar bilmirəm sözü ümumiyyətlə bilmirlər nə deməkdir? Yəni, bir dənə sual verəndə, dörd dənə, beş dənə sənə seçim ver, Hansı cavab etsən, seç. Bir suala sənə variant əkif eləyir. Bıla belə də cavab var, belə cavabı var, belə cavabı da var. Yəni, niyə görə? Çünki o insanlar artıq, yəni Peyğəmbər Sələmin adına yalan danışmağı nə boyda qabahət olduğunu nə boyda günah olduğunu dərk eləmirlər. Ər bir kimisi əgər Peyğəmbər Sələmin adına yalan danışmaq hədsini dərk eləsə, o insan heç vaxtı Peyğəmbər Sələmin adından danışmaz, hətta yəqin bilməyini belə söyləməz. Və bu Bu düzün düzgün tətbiq olunmamasından da bu günə kimdə həmən firqələr azmaqlarında davam edir və başlarında da olmaq olanlar rafizlər özləri. Yəni onlar əgər bir anlı oturub dərk eləsələr ki, yəni heç bir silsiləsi olmayan və ya da ki hər hansı bir eşyəyin peyğəmbərəm eşəyinin ravayd dedi hədis ümiyyətlə belə şey ola bilməz. Onu dərk eləsələr, onlar həmən fikirləşdiyində da hökman əhlüsünn olardılar. Niyə görə? Çünki onların ümumiyyətlə elimlərinin qaynaqları yoxdur. Qaynaqları yoxdur və onların elimlərinin heç bir qayda qanunları yoxdur. Onların əlində bir dənə qaydadır. O qayda budur ki, nə ki Əhləbeytdən gəl o da şəhiddir. Ancaq Əhləbeyt öz-özündə vəhsabi vəhsabi deyil, vəhsabi deyil. Və iddia eləmək ki, peyğəmbərə vəhcətdə Əhləbeytdə ilham gəlirdi, bu da batıldır. Çünki buna Qurandan dalalət yoxdur. Çünki hər bir insan dediyi məsələyə Qurandan və Peyğəmbər sünnəsindən dəlil gətirməlidir. Əgər sənin dediyin məsələyə Qurandan və Peyğəmbərin hədislərində yoxdursa, deməli, sənin iddia nədir? Əsasız iddiadır. Və həqiqdən də əgər hər bir e, özünü tələbə adlandıran, elm, alim adlandıran şəxs, əgər bu hədsi, yəni layiqinə dərk gələsə ki, yəni Peyğambə əsasının adına insan e, bilərəkdən olsun, istər xatayla olsun, heç bir halda yalan söyləməyə durmaz, yalan söyləməz. O, bilməyədin deyər, bilmirəm, bildiyini deyər, bilirəm. Hansı məsələdir ki, onun üçün ixtilaflıdırsa, o həmin ixtilaflı məsələni bilənlərin üzərinə yönəlsin. Yəni, özündən Peyğəmbə Salsəmin adına yalan iftira etməsin. Və sonra da müəllif İmam Bukhari Rəxməhullah Sələmə ibn Aqva, Aqvanın radiyalan hədsini gətirir ki, buyurur ki, Səmitun ən nəbiya yəqul, mən yəqul, aleyyə mələm əqul, fə liyətəbəvvə mən Bu da başqa bir vaiddir ki, Peyğambərçan bildirir ki, kim mənim demədiyim bir şeyi mənim adımdan söyləsə, özünə cəhənnəmin ortasında os, e, oturacaq, yəni hazırlasın. Sanki həmən insan mənim söyləmədiyim bir şeyi söyləyərsə və mənim adıma deyərsə, artıq cəhənnəmdən özünə o da hazırlasın. Burada biz İmam Buhar Rəhmallarının hikmətinə baxırıq ki, İmam Buhar Rəhmallar, baxın, görün hədisə necə tərtib edib. Məni, birinci hədisdə deyir ki, mənim adıma yalan danışmayın. Yəni, yalan necə ola bilər? Bir neçə forması ola bilər. Bilə-bilə, bilməməzlikdən. Baxın, burada birbaşa ləfs gəlib ki, danışmayın. Sonra isə sahabələrin Peyğəmbərin adına yalan danışmaqdan ehtiyat elədikləri rivayəti gətirib. Artıq, yəni, həmən hədisə birbaşa əməl edənlər kimlərdir? Sahabələr, onu da qeyd edib. Ancaq qalan iki rivayətdə isə Yəni, bilərəkdən və bilməyərəkdən olan rivayətləri gətirib. Baxın, ənəs radiyalan adından rivayət edir ki, Mən təəmmədə aleyhə. Mən təəmmədə aleyhə. Kim bilə biləmə adımda yalan danışarsa? Amma Səl ibn-Aqqvan hədsinə ki, Mən yəqul aleyhə mələ məqul. Kim mənim adımdan demədin bir şey deyəsə? Deməli, burada bilərəkdən deyil. Hətta insan, yəni xatayla, zənnlə, dəyi bilmisi bunu peyğəmbər deyib peyğamərlə deməyib və bilmədi dəyi bilmədi bir şey, Yəni bilərəkdən yox. Bilmədi bir şey xata da olsa pensan adına söyləyibsə, var toxuza nə sayılır? Yalan danışır. Və sonra İmam Buxarə rəhməhullah bölmənin sonuncu hədisində bir də də məsələni qeyd edib, o artıq İmam Buxarə rəhməlanın fikrinə dəlalət eləyir. Baxın görünə nə söyləyir. Buyurur ki, Abu Urayə də deyir ki, Pensam dedi ki, təsəmmü bi ismi والا تكن والا تكتم بكونيتي فمن راني في المنام فقط راني فان شيطان يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوا ما قضهم من النار امام خاري ابو ريد روايه دير كي بيغامرسام kimi evlatlarınıza Muhammed diye ad qoya bilersiz ve ata ki sen Abu Muhammed diye bilerler Yəni, bu sünnədə caizdir. Eynirlə, bu hədis birbaşa olaraq sufi təriqətinin böyülərinə rəddir ki, onlar iddia ed edirlər ki, Muhamməd adı kime qoyulmalıdır? Yalnız Peyğəmbədə başqa da heç kime qoyulənməz. Yəni, kimsə Muhamməd adını övladına qoya bilməz. Və bu hədisdə birbaşa onlara rəddir ki, Peyğəmbədəsən bildirir ki, mənim adımdan ad qoyun uşaqlarınıza. Yəni, uşaqlarına da ad qoyun, qoysa bu Muhamməd desinlər. Ümmü Muhamməd ana yolda onun um, uşağının anasını desinlər. Ancaq deyir mənim kunyəmi qoymayın. Pəncam kunyəsi nə idi? Əbulqasım. Yəni Əbulqasım kunyə qoymaq olmaz. Hətta bu baxımdan Qasım adına qoymaq bəyənmirəm. Çünki Qasım özü yəni bölən deməydi, haqqı ayran, insandan haqqını çatdıran deməyirdi ki, bu da birbaşa Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sifətlərindən idi. Hədisə buyur ki, ən əlqasım, mən bölənəm. Və bu da Allahın ona vəhiyin müqabilindədir, vəhyin səbəbi ilə indir. Və Abulqasım kunyəsi isə heç bir halda qoymaq olmadır, çünki bu Peyğambə salsam qadağınadır. Və sonra Peyğambə salsam bildirir ki, kim məni yuxuda görərsə, artıq məni görmüş kimidir. Yəni, niyə görə? Çünki hədisin arxasından gəlir ki, Çünki şeytan peyğəmbər Sazəm surəsinə gələ bilmir. gələ bilmir. İndi baxın, görün, İmam Buxarı nə söylüyü, buyurur ki, kim mənim adıma yalan danışarsa artıq cəhənnəmdə özünə oturacaq hazırlasın. Yəni bu ləfsinə, əvvəlki ləfsin nə bağlantısı var? Yox, bağlantısı odur ki, kimsə yalanlan peyğəmbəri görürsəm, görmüşəm deyəsə o özü yalancı insandır. Kimsə yalandan deyirsə ki, mən Peyğəmbəri yuxuda görmüşəm, Peyğəmbərsəm adına iftira atmış olur. Baxın, gör, İmam Buxari bu, bu yerində İbn Həcər Rahm ola qeyd edilib ki, yəni çoxu bu məsələyə diqqət yetirmir ki, burada İmam Buxarın fikrinə bax. Yəni, gör, e, kimsə deyirsə ki, mən yuxuda Peyğəmbəri görmüşəm, o yalandan deyirsə Peyğəmbərin adına iftira atmış olur. İndi sən təzəvvü ilə ki, bugünkü gündə insanlar deyir ki, məndir Peyğəmsəm yuxuda görmüşəm. Deyirsən Peyğəmsəm vəfsini, deyirsən, axsaqqal bir insan idi. Peyğəmbər axsaqqal olub? Yox. Yox. Bəlkə o gördü, şaxtaba boğulub, başqa bir axsaqqal, amma Peyğəmbər döyüldü. Çünki Peyğəmbərsəm o sifətlərə və ya deyir ki, gördüm, bir dənə uca boy idi. Peyğəmsəm uca boy idi. Orta boy idi. Deyir, gördüm, bir dənə və canlı idi dir ağ idi, ağ da deyildi, qara idi, qara da deyildi. Yəni ağla ortanın qarası, orta, əsmər rəngi, əsmər idi. Əsmər. Yəni eyni zamanda peyğəmbər həcm şişman değildi. Pəncəm canlı değildi, arıq da değildi. Pəncəm hündür də değildi, balaca da değildi, orta boydu. Və peyğəmbər salləmin barmaqların, əllərin izləri bilinirdi. Və peyğəmbər salləmin yanağı çıxırdı. Və bir çox sifətləri var idi peyğəmsəman deyir ki, e, peyğəmbər salləmi saçını ya uzadardı, ya buradan eləyərdi, ya bu qədər eləyərdi, ya da ki, peyğəmbər həzəmdə kəsal eləyərdi. Peyğəmsəman başı örtülü olardı və peyğəmsəman saçlı, saqqalı sinəsinə qədər olardı və peyğəmbərin saqqalında ağ ağ tüklər görsələrdi. Yəni bütün bunlar və peyğəmbər sadan vəsfinə dəalet edir. Əgər bir insan bu vəsifləri dərk edəmiyibsə, bilməyibsə və yuxuda hər hansı bir e, insanı görürsə, deyincə ki, mən peyğəmbər gördüm. Yalan deyil. Bax, İmam Buxarın gətirdiyi məsələ də budur. Yəni kimsə əgər peyğəmbər salləmi görmək istəyirsə, o peyğəmbər salləmin sifətlərini bilməlidir. Yəni, Peyğambər s.ə.ə.min üzdən görüşü necə idi, alını necə idi, saçının görüşü necə idi və ilə xə və s. Və elə bir halda insan artıq onların bütün vəsiflərin biləndən sonra, ondan sonra yuxuda gördüyü şəxsin kim olduğunu o təyin edə bilir. Və təyin edə bilir və unutmasın ki, e, Peyğambəri görən artıq onu görmüş kimidir. Çünki Peyğambər s.ə.ə.min cildinə şeytan girə bilmir. Hətta, hətta Bəzilərini o ağladır ki, deyir şeytan gəldi, dedi ki, şeytan deməkdir, bir nəfər gəldi, deyir ki, mən peyğambərəm. Yəni, bu da mümkün deyil. Çünki peyğambər özünü sənə tanıttırmalı deyil, peyğambər əsasələm dünyada sənə kifayət qədər tanıttırıb özünü. Peyğambər əsasələmin bütün zahiri vəsifləri var. Yəni, o qeyri-məğuldur ki, mümkün deyil ki, peyənsələm kimisə yuxusundan gəlsin, deyil ki, mən peyğambərəm. Yəni əslində sən peyğəmbəri görməyə çalışmasan. Çünki sən əgər peyğəmbər sallalləmin sünnəsini addım-addım gedirsən, onun vəsiflərini hissə-isə zərrə zərə, -zərə öyrənmisənsə, artıq sən onu görməyin həvəsindəsən. Sən onu qəlbindən keçirib yuxuda görməyə çalışmasan. Amma sən yuxuda bir nəfər gəzirəm, mən peyğəmbəriyəm, durub deyəcək ki, mən peyğəmbəriyəm. Niyə ki, çünki özü deyəndə mən peyğəmbəram. eləmir. O şeytan gəlib deyə bilər ki, Deyə bilək ki, mən Rasulullahım. Amma hansı Rasulullah? Hansı Peyğəmbər? Deyə bilər mən Məhəməd Peyğəmbərəm. Ancaq odur, o deyil. Nə ilə biləcəksən? Sən bildiyin elmin müqabilində. Ər bu səndə yoxdursa, sən peyğəmbərin ümmiyyət ilə nəsli necəbətini bilmirsən. Peyğəmsam cimlərindən xəbərin yoxdur. Peyğəmsam əlinin vəsfindən xəbərin yoxdur. Əlinin içinin vəsfindən, yüzünün vəsfindən, üz, üz görünüşünün cizgilərindən, alından, qaşından, gözündən, qulağından, burunundan xəbərin yoxdursa, sən necə deyə bilərsən ki, mən peyğəmbəri gördüm? Və sənin bu iddian özünədir. Peyğəmbərin adına yalandır. Bu insanda artıq Əcəhənəmdə e, özünə oddan, yəni od hazır. Baxın görən İmam Buxari rəhməllah fikri, yəni nə ədalət eləyir. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olunub.